A napja átvilágít a fenyőtűk között a napsugár. Alig emlékszem az utolsó esőre. Egy negatívon anyám áll a virágzó szőlőtőkék mellett. A leveleken átszűrődő fényben lehunja a szemét. Bódulat után vágyakozik. Az ott az én arcom, ugyanaz a szemhély, orr és száj. A nyolcvanas években milyen fiatal. Azóta magánvilág végé kérlelődnek. Az arc a deszteroidoktól. Quantus tremores futurus. Nem illik a dallam ehhez a napszakhoz. Mégis úgy hallgatom, mint a család végét. Elhiszem, hogy mi a sors. Gyógyszerek halmaz a konyha asztalon. A ház előtti fenyők nem dölhetnek ki a viharban. A ferdék is élnek tovább. Amikor ültették őket, nem éltem amikor csúcsukkal elérték a háztetejét, a adba soroltak, úgy énekeltem dísz íre, gyengülnek a lombkoronák, gyérül egy hajkorona.